Bon dia, la activitat del canvi de marxa consisteix en que és eh, alertar els joves del perill que comporta la conducció temerària i sobretot amb la consumició d'alcohol i drogues. Es representa doncs, una, una nit de festa en què dues germanes doncs, tenen una conversa i una d'elles doncs, presència un accident de circulació. A partir d'aquí doncs, intervenen uns testimonis, testimonis reals, que doncs, és un policia municipal... Un bomber, un de, una persona sanitària del SEM i, finalment, doncs, una víctima directa d'un accident i un familiar, doncs, una persona que ha perdut un familiar directe. Eh, tots expliquen les seves experiències en reals, o sigui, a nivell tant professional com a nivell personal i el nostre objectiu és de que els hi serveixi d'experiència en els joves i que els hi duri el màxim de temps possible lo que acaben de veure. A Figueres ja es fan moltes activitats en aquesta línia, no? Aquesta és nova d'aquest any. Sí, s'havia fet, fet una altra fa uns quants anys, una primera versió però va resultar polèmica jo no la vaig veure però va resultar polèmica perquè no, no acabava d'agradar per diferents motius pel que tinc entès, aquesta té poca a veure en el fons busquen el mateix no? busquen eh, el que es comentava abans la conscienciació de, de, del jovent de, de quins haurien de ser hàbits correctes perquè s'ho puguin passar estupendament bé disfrutar de la vida però sense, sense riscos i aquesta versió, com us deia, sembla ser que és totalment diferent i que solament hi ha coses que positives sobre aquest tema en els instituts, això és complementari? sí, sí, sí, sí. És, és una activitat més de les que Guàrdia Urbana fa als centres, als centres escolars penseu que es fa inclús a, a nens i a nenes d'educació de, infantil el que passa és que se expliquen coses diferents de les que s'expliquen ja eh, aquests nens, bueno, aquests nois que ja, ja estan és en l'edat púber i pràcticament entran en la majoria d'edat. Diferents tipus de conductes que són especialment causant-los. No? Bé. Bé, nosaltres eh, tenim un estudi fet perquè se'ls passa unes enquestes en els instituts eh, i volem veure la impressió que els hi ha quedat dos o tres mesos més tard de lo que hem vist per veure si realment els ha impactat, que és el nostre objectiu. Realment els resultats, afortunadament, són molt bons perquè és realment el que es persegueix i puc dir que el 94% dels encastats doncs, diuen això que canviaran la seva actitud al vers el que, el que ells tenien pensat. Moltes gràcies.